اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاة ولا تكونوا من المشركین سبحان ربک رب العزت عما يسفون و السلامون علی المرسلین والحمد لله رب العالمین دموز ترجمه پر سبق کی 13ویں سبق کے سبحانك اللهم پاکیتو دا هر قسم د شرک او د نوقصان نه ای اللهوي باندې در شو او سبق و حمدي کا و حم دي کا او ټول چېفتونه د خدایتوب ستا دپاره دي کله چې منګزار نارېنا زنانا زنناانه او مونس کې کمفااز وئ کچرې هغې په ترجم باندې د هغې په مطلب باندې او په مخصد باندې پوهږي د امن زغمن گزار د فارا کامیابی او ورګدي د کدامن سکم دې دا خو دا بنده دا الله سره خبرې کړي چې و بندا د خپل رب سره خبرې کړي او با خبرو با نده کویږي ناله بوله فن ورګي چې دی پې پوهږ نه اویا دی ران پې پو کول په کار دي وا دی کا او ټول چې پهتونه ده خودایتم ستا د پااره دي دا مونږه او تاسو واایو پهمون کې د کله وایو د کله نه چې مونږ په خا بد پو شيوو مون کوونو دا حالپاس واایو او پهد ځان پو کوول لي ران کریم ټول د الله د چفاونه ډک دی بلکې الله رب العزت حکم کړی دی چې کله تاسو درې کوئ منزه د زما تطبیق وی د کووره سورته تور آیت نمبر 48 سورته تور 20مه دی पारा 270 पारा الله د پهقرآمونږ پوکې یت نمبر ال اتسل وختم اوس بیرلیحوک مې ربې کام په ان نه کوبي وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُوم وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ تَسْوِي قَوَام بِحَمْدِ رَبِّكَ سَرَدَ سْتَائَنِ دَقْبَلْ رَبُ سَرَدَ سِفَتُنُ دَقْبَلْ رَبُ حِينَ تَقُوم قَلَجْتَ پَاسِ مَانْ ظَلَام منزل جباسی نظر اللہ تَسْوِي وَایا لا صفطونا وایا لکم چوای و به حمدک ترجمه او طول صفطون د خدای ته ستاد پار دی لکم الله ویل دی کم دې کی قران کی وسبح به حمد ربک حین تقوم باقی وایا سراد صفطون د خپل رب سراد صفطون د خپل رب حین تقوم کلچت پاسی مان زلام د الله ې پهونه صپ منګزار ووي نه دا الله ې پتونونه خو دا زمکه دا اومانونه او هر یوسی د الله تصبی وایي و به حمدي کا دا صپ ماطانهواایو چېمونه او تاسو دلهې پتونونه وایو ټول مخلوک د الله کاغه پراندي کاغ انسانان دي کاغ فریشتی دی کاغ زناور دی کاغ مارغان دي تردی پوری چی دا ونی دا پانی دا گٹی دا بوٹی حار صد آلہ تسبیو وی لگا او گوری سورتی بنی اسرائیل سورتی بنی اسرائیل پیلن سمتی پارا مانگا او تاسو آیو کنا حمدي کام او صفتونونه د خدای توستا د پااره دي نو دا سر من نه وایو توورې ب اسرائیل فله سبپاره نمبر چالید تو سبې حلو سماواو صبروول اررضو ومنفیین و من شین الله یو سبې واللهله صفونه تصبی حم ان نه كان نه حلیاً غفوره تو سبله اوواستو پاې ب دغام د چا د الله وا صو ومانول ار مک ومن في نه او ها هغهته چې پهدي د او و ا او ف و ي ب ي و ي و ا ل ا ر ض و ذ م ك ا او هاغه س چي پ دي گي دي ک پ ا س م ا ن و ن و کي جي او ک پ ز م گي دي ت و ل د ا ل ل ا ت س ب او س ذ ا ل ل ا ت س ب ي و ي ا س و ن د ا ل ل ا ت س ب ي و ي و ايم من شيئ الا يصدح به حمد او نشتا يوتی الا يصدح به حمد مگر پاکي به نهي به حمد سرد تاين د خپل رب الله ولک الا تقهون تسبيحهم لكن تاسو داغي په تسبيه باندې نه پويږي مونږه بیره کوي و نم د الله تسبيه وي نه کوي مارغانم د الله تسبيه وي مونږ نه کوي حدیث ګرځېږي چې یو ځل نبی له سلام الله وعلى سلام پلاست کېټې وي. دا کېټې نیولې ده. هغه غټو د الله تسبیح وي. نبی له سلام الله وعلى سلام هغه کې ابوبکر له ورغلې. ابوبکر پلاست کېونی وله هغه غټو د الله تسبیح وي. بیا نبی له سلام الله وعلى عمر له کې ورکا. هغه غټو د الله وړي وړي کېټې وي دا هغه د الله تسبیح وي. ذکر یې د الله بیا حضرت عثمان غنیلہ بیا حضرت علیلہ بیا بیل علما ګټ پدمک باندې کې خاو دی بس آغا خاموش و هر یو چیز دا الله تسبیح وای هر یو چیز لیکن موږ د علی په تسبیح نه وای په کومه طریقه وای په کوم انداز و نه وای ګوټی وای الله د تسبیح هیڅ او غافل نه دی ها انسان غافل نه دی الا تديره انسان غافل ده او نور سمره مخلوق دي دا انور نام الله تدوي په مې ستوري هر یو چې الله تدوي قران وي قران په دې گواځي و ان من شي الا يسبح بحمد او نشتا یو چیز الا يسبح بحمد مگر پاګي بين ادخل رب ولا كل تسبيحهم ولا کلا تفقهون تسبيحهم لیکن تاسو نه کویږي دا غیپ تسبيح مطلب دا چې سمر سې زندي ټول دا الله د توحید دا ټکی اوسره یاد ساتي ټول دا الله د توحید تسبيح وای ټول دا الله د توحید تای نه کوي دو شانتی غورنا دا غورنوم دا د توحید او تسبيح وای سهار او دا او ماخام دا غرونم دا اللہ دا توحید تدبی ہوئی وَبِحَمْ دِكَا دا صرف ماوتانوہی ما غرونم ہوئی بگوری صورت سواد صورت سواد پارا سید آیت نمبر دے اٹھارا اتلسم ان سخر نلجیبالله معغو یوسب باحنا بل عشيول اشراق ان سخر نجیبال له معغو ب شګمطبی کړړ و ګورونه دغه سره دو دلی لا یوسب بحنا تصبی به وویلله ګرونوو ګرونو به دالهتهي تصبي وویللا بل عشيول شراق داخام او د ګور سبا خامو د ساری اريده الله التوحيد تسبيح يلا الله التوحيد تسبيح يلا زمک او اسمان قرانی کریم کې مختلفو زیونو کې راغلي دي کله چې سوراتونو شروع کیږي بعض سوراتونو په شروع کې الله ویری دي لکه سورته حشر وګورئ سورته حشر اتیشتم دپارادا اللہ دے پا قرآن منتوع کی اتشتماسی فارات صورت حشر آیت نمبر ایک سب بحل اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض و اووال عزیز لیکن سب بحل اللہ فاکی الله ما اغسو فی السماوات و ما فی الارض اغسو چی پاسمانونو کی دی و اغسو چی پزمگا دي ووالعزید العکیم فا اللہ غالب حکمت والا دین تطبیح بیانی دا اللہ دا توحید تطبیح وی سوکو اتمانون او ازمکا او پا اتمانون او ازمکا کی جتت دی کم مخلوقات تو دا الله تطبیح وی تو دا اللہ تطبیح وی سورت جمعو گو رہی ام دا گا تشتم زیبارا دا سورت جمع. التم دا گا یو انسان د چاغد الله تذوین غافل ده باقی هر یو مخلوق هغه د الله تذوی وای آیت نمبر 1 یسبح للاح ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم یسبح للاح ما فی السماوات و ما فی الارض تذوی کید الله دا الله د توحید تسبیح وای ته ما هغه ته فیتما و سی و ما په لار دی هغه ته چې پاسمانونو کې دی هغه ته چې بدمګه کې دی ګوره هرڅه الله تسبیح وای ملائک وراني کریم کې راځي ملائک د الله تسبیح وای آدم علی السلام چې الله کله پیدا کاوه حضم علیہ السلام چل اللہ کل پیدا کون نو <غم> <دو> فرشتو الله ہوئی انی جائر انسی لارضی خلیفہ بے شکت پیدا کون فضمکہ کی خلیفہ پیسلی کونکن ناغی ملائکو چلاواؤنی دل چل اللہ پاک یوبن مخلوق پیدا کئی ملائک الله تو یا الله مونږ هر وخت تاسو تسبيح وایو ائ زمو په دې تسبيح کې څه کم راغې لکه وګورئ سورته بقره آیت نمبر 30 ډیر شم چاغي هر وخت د الله تسبيح وایي سورته بقره آیت نمبر 30 قاللهه رَبُّكَ کللملائقتی او کله چې وستاار لملقې فرشتوتهینې جاون ف لاړ خلیبا ب شک د پیدا کوون کوې په مګ کې خلی پهفی سلی کوون کې قالو نووي دي ته جاوته پیدا کېوک من من یوسیدو في منغوک یوسیدو چې په سات په کوې او تو یی بوینې د یو بلقنا کا وی او نحنو نصبحو به حمدیکا ملائک او نحنو نصبحو به حمدیکا او منګه پاکی بیان استاد سردا استا نه استام یالا مغور وقت تسبیح او زین ننځه په مانځه ودری کناږي او به او منګه ملائک او نحنو نصبحو به حمدیکا مونږ چوب ګېنټې دا وای چې و ب همم دی کا وب همم دی کا و حم دی کا مونچوب ب وایو انسانان خو پهمون کې و مو او کوي نو پوهږي پیر کهه او پر خو پوهږي واخنو نو سبې خو حمد کام اومونږه پاکې بیا او سره د تا ستا و نو قد د سهګو او بیا قالوا يا لاء اني اعلم ما لا تعلمون وشكد પોય ગંપા સબાન ચિતાવ સન પોય ગઈ નુ मलाइका દલ્લા તસ્બી હોઈ અસમાનો ના દલ્લા તસ્બી હોઈ મકા દલ્લા તસ્બી હોઈ તુમર ચી મખ્લુકાત દી તુલ દલ્લા તસ્બી હોઈ દલ્લા દ તસ્બીના તુ ગાફિલ મની یو انسان راغله دي عالمان وای و د سحر په وخت کې دا مارغان په دیوونو کې ناتی او دا چغار یې کوي وېدان دا الله ذکر کوي د الله ذکر دي لکه صورت نور کې راغلی دي سورته نور کې دا دا مارغان چې کوم دي دیوم دا الله تسبیح وي بیم دا الله تم کوئ نومون به فتونه واوری او صرف د چا ووااب حم دی کاخت دی واب حمدی کام تن په مو کې و زون په موکې ویم و حم کام او سفتونونه د خدای سو ستا دپره دي صفتونونه به کوونه صرف دچا چا الله پخپل سیپتوونه م نه خوشاله یم پخپل سیپت م خوشاله یم زنانه ته تاسو کول سیپتو کی یی د بچو سیپتو کی یا د اګی سیپتوک بس بیا په جامې تنګی بیا یا پا پاغزه کی زې یی گنه پخپل سیپت دومره خوشاله یم او کچاو ته توې نه باظ بیا نه لګار کتلې حدیث کې راځي چې کله ستاسو سیفت کوي په ذړګ استغفار واجب ده چې په قابلیت هو الله ده بندا ذعيبون نډ خلق الانسان ضعيف اللهو انسان ما کمزور پیدا کړي ده انسان ګناہوں نډ لید پېش خطایان نډ لید پېش کمزوره دیواثه صفات ب خپلګه صفات تا وق کی تو گئی ایو صحابیو کړه اغا یو تر والے صفات کول هغه لکه دوه خاور راوغت سه او هغه پرې مخي ویشتو اغار یانجو لکه وېدو تا صفات کومه تا نو خاور را ویشته داغه ما ده نبی اسلام نو ورې دي لې چې څوک تا صفات کین خاور راوخره او دا په دې مخي وولا ولی لکه چې تو د هغه چا چې پ کې چې د پیدا دی خاورې پیدا دی او تو توول چېپ کې پوي که نه و د خاورې نه پیدا دغه خاور ل ب دی او چې خاور لاړی بیا قبر کولاوشی قبر کولا شي قې یو کس ما ته خبره ګولغوي و د پاپوشته قستان چې کوم دی دا پاپوش دا پاپوش شکم قبرستان دی فاغی تیاغو باقی دا یو ٹیم مقرر کرلے سم ادو بھینو یو ٹیم مقرر کرلے دا آغا ٹیم اپوری شکم انسان پاکی خق کی نو بس یو ٹیم مقرر کرلے دا آغا ٹیم نو آغو تاندازے چھو با دمر دمر کی دے خوری کی بیا آغا قبر خالی کی بیا با کبل مڑے گی دغه انسان قبرستان کې اکثر تختیلی دلی کې دی و بیا هممد کا چې په تونونه به کوو صیرف او ص ده جا الله تختیان لې ې وي دا, دا, دا پلان خان سر دی د پانې ملک سر دی دا پلانې نواب سر دی دا پلان عاجي سرب دی که نه کټقااد دغه دا دا سومره دغه خبره ده کمزورې خبره ده خبر باې تاقااد ولي بې مړه دی مړ ته بیا مړوي یا بیا خپل نوناغستې کي انسان چې مړ قورن داغا نوم بدل شي دی هر صور داغتا دا سفاتو نو ونن ناخلی. خان وط بیا نو ای. بڑا بای وط نو ای. چوط بای وط نو ای. وشوته هنا. اغا ط بیا خلق و بڑا بای نو ای. اغا ط بیا خلق دولت مند تیب نو ای. اغا ط بیا خلق سر تیب نو ای. اغا ط بیا خلق و حجی تیب بیا خلق سر و د <سؤال> سر و مخلی <سؤال> وي د مړي خبر ته یار دی که نه دتی دا خو ما اوستازانان له په دنیا کې سی پهتونونه والله نوونه خدي د دا دی د د دام دی او د د دام دی او دومره نوونه دي دومرې نوونه دي واړو دانم و ل د دانم و او قانان او د د خدای بند ده و ب همم دی کا تا پهمونویل نه چې سیفتونونه د خدای سوو ستا د بل چا د پاره دغه انسانار مونږله د دینه جواب یاوابي حمد کممونږ په مو کې واایو د مونږ به خپل ځان ته وایو چې ته د څخونې کمال دی کمال لهخوا الله دی سیفتون واللهخوا الله دی یاستا خپل سیفت باندې خوشحاله خپل سیفت او بیر په ک داسشي چې خپل فیف په خپله کو خل سیفت به په خپله شروع کړی رانې کرین ک الله پاک دنه منه کړه سرو ت ساې الله ودي چبال <سيباني> الله یزکی میشا باقی بوی تاین بوی دچا دال الله تب خپل صفات نه کې تب خپل ځان صفات نه کې ځان صفات چې څوک دا ځان صفات کړهو ابلیس ابلیس خپل ځان صفات کړهو وګوره قران سورته عارف سورته عارف الله دې قرآن موږ پوښو کی په قرآن پوښو نو موږ با د خپل مننه قبر شو موږ د خپل جون په حقیقت باندې پوښو شیطان ابلیس د جنت نا الله راو ایستو ددن الله تاسو ته کوه سوره اعراف اتم سپارا ايتمر 12 قال ما مناكم قال ورتو يل ما مناكا سي من قلت اي بيتا الله تسجودم جتا سيدونك لا از امرتو قال جماعتات حكمو قال وي شيطان انا خير منه ذغور امداد عليه السلامنا ذغور د خل ځان تی پدې ګزو غوړم د آدَم علی السلام نا دوه ډېر غوړم خیرمن څو ځنه غوړم ګور آن. کم انسان چې ځان تی پد کې د چا خور ده د شیطان خور ده کله خدای چې ځان تی پد کې د چا خور ده د شیطان خور ده ولې د ځان تی پد ځان تی پد بل کې ځان کمزوریا لږه خدای ګرانګاری و ځان او الله جل جلاله باندې پد دې راوځي او د ځان فیفت بچر ته نه دا ګوره ډېر لویا خراببي دا او د ګوره د چا خیال نه اخپل خلکو ته جو ګوره د ځان سیپ د لونو پ د بچ پ پهګ نه کوې د خاون پ نه کوي د خاون پ به نه کوي و شو که نه دا نور د هر چا بزارون کوي او پل مور پلارون کوي د خپلو رووم کوي د خپلو بچوم کوي اوګ نه کوي خاور دی پتاو د دا وړویا غا په یی سکیب نه دی نو بارل صفات پکار د الله د الله صفه توکا او د حمدی کا صفاتونه د خدای توب خاصه دا پردي صفاتونه د خدای توب خاصه دا پردي د الله صفاتونه او باقي ځان پوکا د الله صفاتونه دي دا د الله صفاتینو موندا ده دکې ما خونه چ ته وي دا د الله سیفونه دي تا زه کو چې دا دا الله سیفت ده دا الله ف ده دا د الله سیف ده س نه چې د الله سره پهدي د الله په کې بل سووک شریک جوړ کوم و ب حم دی کا او سسیفتونو د خدا تووب خاصستا دپاره دي د بل چا د پاه نه دي دله سیفتونو چې د الله سره به بل سووک شیک نه جوړی د الله په سیفتونو کې به دله سره بل سووک اللهلی مل غف دی د صفته د جاده عالم الغيب د صفته د جاده وبحمدک او صفاتونه د خدای تو خاص تا د یعنی ست د بار دي د بل جا بار او عالم الغيب د صفته د الله په غیبونه په نه کې ذات یې او الله متصرف و اختیار دار اختیارمن اولاد ورکوون کې هغهستون کې مالدار کوون کې غریب کوون کې د اختیار دا صفته د جاده د الله دی د بل ځانه دی و بِحَمْدِكَ ا صفاتونه د خدای توپ ستاده بار دي نن مونږه الله صفاتونه کوټګر تویزګر لور کړلې د بچو تاو تیاخلو دا د ورځې انتی د غربت او د غریبۍ او د یو سود او د کاروبار د بړوي دو دا دا د دې ته دا دا یو ځوته خدای بندګانو د الله صفاتولې مولا لور کوي کوټګر تویزګر لور کوي و بِحَمْدِكَ تَبَ مُسکویلې ندي دلص صفاتونه الله الله د پار خاص دي بل چاله ویناو ورکه وب حمدیکا او صفاتونه د خدای ته خاص تاع د بارا دي بل چا د بارا نشتی الله پاک دې زمون ناراض شي او الله پاک دې د قران کی. صحیح پوها صحیح علم منقوله تدسيب کی او الله رب العزت دې د من دچکم الفاظ او دا ترجمه دا په مقصد دی ل کوکې اخیر کې ټولو تهزه دا سر خاص کوم چې دعا کوي په خلاص چې نن زمونږ دملک چې دا کم حالات روان دي او کې دملک چې دا کم حالات روان دي دات سا دا حالات زمونږ د اوژ نه جوړ شويدي د منګا یعنی دا ذابونا د زمنګ د لاسه جوړ شي دي دا دوی چې څنګه منګا الله کتاب پریخه ده قراني کریم باندې عملم پریخه ده دا الله بغاوه تم شروع کړله دا الله نه فرمانینه نه زه په شروع دي دا الله زبن راځي اذابونه دي ورونو لګیدل دي ته ورونو باندې ته ورونو باندې ورونو لګیدل دي اب ګنير طواس دیر او شانګلا ودغه لا کوبه نه په غرونو کې ورونه لګېدل دي او ورونه موږ کېږي نو هران چې تړځي دا د کمندل ورولګېدو او کوټه چې دغه لا کې دا ورونه لګېدل په غرونو کې دا وجه دا چې موږ دالا د فرمانې نه شروع کړلې د لا کتابم پرېخه دي قرانم پرېخه دي قران تر خپل تعلق پیدا دی دا منه چې جوړي دي دا هر ته دا زمونږ د ووج نه جوړ دي مونږ الله کتاب فر شو دی قرآان را واخل په خپلو بچو باندې وواي په اولا باندې وایي پل کورونو کې د آ تلاوت کوي خپل کور نهقبستانونه م جوړه ووي خپل ووا پلو بچو ته په وایا وایه وایا واییه پلو بچووب باندې مجید را خپلو به چچو باندې قرران وای په بندې سره داسې مدرسو کې خپل وواړه د داخل کوې چې پاغ مدرسوکې دا صحیح عاقیده خود لے کیی ستم و شرکان و مدرسه کی داخل نکی بیتتیان و مدرسه کی داخل نکی ولی داغو تربیت سور کئی تربیت و لده تدغد تاویزون وار کئی اگر آتی عمرگری خبل کرو را امشا کرنی کی درس مجی ختم کو کن خاندان شنو ماتو استاجی وی وی پده درس نیوانیم سمکلالخا نمائی قرآن دی تی کتاب دا چی بدی لیوانیم سنی گی دا روند کې allegations دي ته اجازه جوړه وي مزوب نه غاډم درته کېنی پکور کې آغا چې د چا غاړې تا د چا لاس تا پېتا تاروي نه او جیب کې تینچې وړه اوندي کې ستاره خرڅ اگر کړي او وي تعويذ بنارته نا غبلې ورشتہ دار وغماتوي وې دا لك کوې ده تعويذونو لوی دشمن دی ما دا ستح مسلمان دی کاره مسلمان دی ن تا سا یقین به صرف او صرف تااتو پچا چا الله باندې دا الله چې فتونو به بل چاله نه ورکو ووره الله و دا زمااسفی پرته چې د بیماری دالم ض خکوم او ته نه بیماری خي لری کېږي به تا سره ن ستا د اللهې پ بل چاله ورکو ک د دو مرضونو کې خلک کختهدي په دی مسیبت کې خله کختتدي خپل توبه ویستل پکار دی په جاهر او دا الله نمافي وغوړی طول استغفار الله ته متوجي شي او چې کوړ توسل راړې د ما پخین بیا دما خام مخوتن دو برکات نفل وکي او الله ته سوال وکي یا الله زموږ د ملک باندې رحم وکي زموږ د ملک باندې رحم وکي خپل خصوصي رحم وکي دا زموږ سره چې راتکیږي زموږ د عامل دراتکی زمږ د عمل درته کی نو یاد ساتي خپل ځان بدل کئ خپل اولاد خپل کورونو کې تبدیلیونه راولئ کورونه بدل کئ د قرآن په عمل تره چې په قرآني کریم باندې عمل شروع شې د الله کتاب باندې عمل شروع شې او د دې سره سره دعا مو کئ چې دعا وو کو د الله په مخ کې چې الله موږ معاف کړي نو مخته خټهاني معاف کی او یالا قران دا غفلت چې مخ خلکو اختیار کړل الله دا یي مخه قران تر اوسه کې دومره غفلت بلنه کتاب له خلکو دومره غفلت اختیار کړل دي چې خه جړکی ولا خدای پاک ورکه یي خه جړکی په ځان کوی یو نو په ځان کوی چې دا جړکا ماته د څه ډول چې میراو شو دا قران دا پر خو دوه په وجه میراو شو دغه بلغه ورته جټکر شي ته پورم بلکی مهنګای نه دي ګرمي سمرا ده دي ګرمه ته وګوره سوچ کوم چې ګور پدیږي کی زه دو زلاسم په ګلې پونکه نشم او دومره ګرمي د قیامت بلاتنګ ګرمي د قبر بلاتنګ ګرمي اوه او انده کوله پونکه او نه پګیته د دې سټ کډکېش تا بند دې دې مونتره د غیپې قرنیشي مونتره د هغه وختې قرنیشي دا گرمی ته د باران نه کې دا د الله د خغان علامه ده اوث لا د السلام د الله نهتهپوس کوو یاله ته چی خپ مونږ ه به ته چی چې خپ مونږ ته بهسم پته لږي الله رابولرزت وې چې کله ګرممی زیاته باران نه رزق ریز تن شي د پو چې د خپ د خلکوله نن نه الله خپ دی بارانو هر طرف ته دا عن سرشي خله سوالو لکه یاړي یا الله بارانو کي يا الله نعمتونو فراخ کي د باران نه دو د وجنا حالات خراب دي الله پاک دې بمغولو رحم وکي خير کي دعا وکي يا الله ويا رحمن ويا رحيم یا رحم الرحيم يا ال رحمن الرحيم واحد لا اله الا الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صلى الله على ابراهيم وعلى ال <سؤال> ابراهيم انك حميد مجيد محمد وعلى محمد كما بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله زم د تولقن او نه معافقي يا الله زم د تولو ختائن معافقي يا الله زم د تولو ختائن معافقي يا الله سبهم من يقل خطسي رحمك يا الله من دهر قسم د عذابون نو ساتي يا الله من دهر قسم د عذابون نو یا الله مونږ د هر کس مند غضبونه ورساتي یا الله مونږ د خپل د قهر نو یا الله مونږ د خپل د غضب نو یا الله ته خپل خوڅي رحم یا الله د په خاطر د د درس په خاطر یا الله د د بیان په خاطر یا په مونږ باندې رحم وکي یا الله یا الله استاد رب نو چې دا کم ازمایشتې ازمایشتې کار د منګای دي کار د هر قسمه ازمائشوں دی یا اللہ من ہدیت دے سنگے نیو یا اللہ تمن پدی امتحاناتوں نوں کی من پدی ازمائشوں کی کامیاب کی یا اللہ من پدی کی مضبوط کی یا اللہ من پدی کی کلک کی یا من استقامت رکھ کی یا اللہ تمن من خپل خوصی رحم کی یا اللہ زم پدی ملک دا کم عذاب دے اللہ دا عذاب ختم کی اللہ مغفور الہ توبہ توبیک توفیق رکھ یا اللہ من خپل خوصی رحم کی یا اللہ دا رحمت باران را یا الله ز رحمت باران روور یال الله دعا دعا د پره لا سنو چتکړی دی ناره ناو زنا ناو معشمانو الله ټول لا سنو چتکړی دی الله معشمانو لا سنو چتکړی دی الله دا خو معصوم دی دا نابالغه دی دا د ګناون نه پاک دی یا الله یا الله زمدا دعاګانې قبول کړه یا الله کوم ګناګار او دا معشمان خو د ګناون پاک دی یا الله دې معشمانو لا سنو چتکړی دی الله د خپل خصص رح و کې الله د خپل فضل په منږ باندې وکي الله دا قران سره د مونږ تعوق مضبوط کې الله نن د قرآ سره د خلکو توق ختم شوه دی د قران سره د خلکو ورانه ده د قرآ نه خلکو مخهوللی دی الله د خلکو دا مخ د قرآطرفته راواړی الله د خلکو دا مخ د قرآطرفته راواړی الله د قرآ د خلکو بغاوت شو وکه دی قرآ پې خلکو ټوغ و ملډې شروع کړي الله په د خلکو رحمو اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون اللهم اهد قومي فانهم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات علهم يشكرون ربنا ضرب دار في طرف وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انقنت الوهاب <سسأل> ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسره وكان عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره وصلى الله تعالى على خير خلق محمد والدي واصفي الدين امين رب العالمين